Так оце я перед шрамом-брехуном зостанусь. А що б же ти цього не дождав? Я тільки й радував, що отже кажу, старий буркун повбачить, що наш брат-запорожець не зовсім ледащо, а ти в мене й послідню радість однімаєш. Невже оце, щоб тільки оправдати запорожжя перед шрамом? Питає Сомко. А то якого мені ще біса? Каже Кирилотур. Ти ще подумаєш, що в мене на умі там, як кажуть, отчизна? Що от би то визволю своєю головою сумка, він тепер більш потрібен? Ка що, так робить тільки хто й того не розшалопає, що своя сорочка до тіла ближче. То якби прийшлось положити голову за дітей, або що, так все було б святе діло, бо сказано, який батько дітей не жалує, а то підставив під обох голову за химеру, ні, мій добродію, в нас в країні таких божевільних не дуже густо. А я ж хіба виродок? О, голова моя, ти мила, каже Сомко. Ти і в темницю приніс мені утіху. Тепер мені легше буде за правду пострадати, що правда не в одного мене живе в серці, і не загине вона на в країні. Попрощаємо Попрощаємось, поки побачимось на тім світі, Запорожець насупись. Так ти справді хочеш зостатися у цій різниці? Я вже сказав, одвітує Сомко, що чужою смертю не куплю собі волю. А що зараз сказав Сомко, того й по не нарушить. Так? питає Кирило Тур, повільно дивлячись Сомкові в очі. Так, одвітує твердо Сомко, дивлячись на його. Будь же проклята оця година, каже тоді Запорожець. Хто в неї народиться або зачне, яке діло, щоб не знав ні щастя, ні долі. Нехай човни топляться на морі, нехай коні спотикаються в воротах. А як кому Бог пошле чесну смерть, нехай душа вертається до мертвого тіла. Проклята, проклята, проклята однині й до віку. Прощай, брате мій рідний, не згаюся я на сім мізернім світі. Обнялись і обидва заплакали. Вийшов Кирило Тур із сирої глибки, скинув із себе відлогу і швергонув сторожам. «Знате!» – каже. «Вам іродові діти за вход і виход! Знайте, що не кат іванців, а Кирило Тур приходив одвідати праведну душу!» І знов, відучи мимо надвірнього сторожа, кинув подушку, що була в його за спиною замість горба. «Візьми!» – каже. «Собако, щоб не спати на соломі, стережучи неповинну душу!» І пішов із замка. Усі поперсню його пропускали. Незабаром знайшов свого побратима. Той дожидавсь його з кіньми під ветхою дзвіницею. Побратим не знав, що було в думці у Кирила Тура, як оставляв він тут його з кіньми. Бо Кирило Тур казав тіко, «Прийде до тебе чоловік і скаже, шукай вітру в полі». Так саджай його на мого коня і проведи до Бугаєвого дуба, а я вже знатиму, де з тобою злучитись. Смутно було тепер Кирило від Туру сідати на коня, що для Сомка наготовив. Ще сумніш їхати до Шрама да розказувати, що вже Сомко між козацтво не вернеться. А Шрам бідах, аж де не дождеться його під Бугаєвим дубом на Бабичівці. Загледівши отдалеки двох козаків, аж не встояв на місці. Скочив на коня і підбіг назустріч. Як же побачив, що сомка немає, той голову повісив. І питав би і питати боїться, да вже насилу зміг промовити. А де ж Сомко? А ти справді пойняв мені віри? каже Кирило Тур. Отак мороч людей, то будеш запорожцем. Кирило, каже Шрам, годі юродствувати, бо й голос тебе не слухає. Коли не вдалось, то хоч скажи чому. «А от чому, – каже Запорожець, – Сомко, коли хочеш знати, такий вже дурень, як і ми з тобою. Чужої смерті волю купувати не хочу. Я йому вже і правду, і підніс ні стикав, а він своє і своє. Сказано, дурному хоч кіл на голові тиши. З тим його й покинув, бодай лучше покинув свою голову. Прощай! «Що ж ти тепер думаєш із собою чинити? – спитав Шрам. А що ж, уже бакне те, що ти. Живий, живе, гадає. Оце поїдемо до привражого сина гвинтовки та вкрадемо ще раз Черванівну. Мабуть, їй на віку написано моїх рук не минути. Махнемо аж у Чорну Гору, та й заживемо там п'ючи та гуляючи. Прощайте, прощайте.